Bra, Ej, men då, då rullar det. vad fan ställer jag mitt fatten nu? Då? I ditt ash. Vad var det Se hur länge jag håller då? Innan det kraschar igen. Ja, vad fan är det för jävla skit? Den säger att det var eh, connection problem. Kukenballen, fiten, mm. kuchenballen fitten 1 2 1 2, 1 2, 1 jag. Nu 1 vi. <clears throat> Alla med? Så, så kör jag... nu. Ah, mm. Mike shake. Ett, två, ett, två. Mm. Kolla ljud. Fan, vi började låta som juridikpodden. Ja. Välkommen till the juridik pod. The where we talk juridik... And pods. And pod. Into the podness.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 Nej, men nu blev det ju fel. Vi tog med filma Niklas och oh, gud. Var det, var, var det därför du var så ivrig att ha eller? Ja, det här är filat på i flera år. Du vet att man har hört skatten sitter i halsgropen under intrud. Man kan säkert höra om det. Och, och, och. Nu läser du skärmen. Niklas Niklas, Niklas, Niklas, du är ju för underbar. Kul att höra. Vi har Tommy Jansson med oss och Emilio Spinetti. Hej. Ja, oh, hej. Hej, hej. Kul att höra era röster. <laughs> alltså, jag tror min Mjälte sprängdes. Det är ju oh, <laughs> Det är väl lika bra. <laughs> <laughs> och apropå mjältar så har ju du har vi någonting... en, sh en shoutout. <laughs> <laughs> alltså... <laughs> Emilio är alltid lika oh. fiktig i början, sen blev sur och förbannad. Åh oh, oh, gud. Han tycker att oh. jag började bli sekt. Han, han, han är lika bar, uppenbar dramatologi dramaturgi som en Seth Rogen-film. Ooh, <laughs> Snap. <laughs> Emilio-snap. Rolig i början, men... <laughs> Dada snabbt ut för. Ja, det mer uttjatande. Jag vill ju bara köra en, Innan vi kommer igång så vill jag köra en liten shoutout till min kompis Sean Evans. Som eh, lyssnar på den här podcasten.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 De här engelska fraseringarna. Skoglig. Jag gör det här för dig. Jaha, är, är, är, är, är, det, för, är det för att Emil pratar så mycket engelska? Jag tror det var hans invandrar-svenska. Jaha, som... nej, det är väl hans. Uh, ja. <laughs> well, let's go then. So. Expressions. Jag tror vi, jag tror, jag tror vi är den enda svenska podcasten som har en invandrare i oss. Jag tycker vi, vi, vi plockar några pk poäng där nästan. Det, vi inte det tycker säkert. vi gör. Eller gör vi det?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 Men eh, jättekul att hon lyssnar i alla fall mm. hej, hej Jag fick ju Jimmy Åkesson lite vatten på sin kvarn tror jag också när men Vad började. fan alltså. Hetsa mot kvinnor Va? ja. Varför du hetsa mot kvinnor? Jag bara ifrågasätter hennes namn Där ligger problemet Ska vi gå in i podcasten istället? Jag, jag, vi det typ på ha människa, men hon, är ju nej, skit på halis nu Skitsamma Väldigt ja, halis Men Tommy du har ju börjat se en uh, ny serie Hörde jag någonting Precis, om? Precis innan vi startar podcast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 Säsong fyra, han röker, han dricker, han ligger runt. Jag tror han har en skilsmässa där också. Ja, ja. Jo, men det, det har jag ju. Men, men, alltså, liksom, Spoiler, men, Det, jag... ja, det, det ändå inte honom på något sätt. Och det är så här, men grejen är att det är, så här, det är lite roligt att kolla på det liksom, i längden. För det blir så här, första sången är så här, shit, man, han röker, han dricker, han ligger runt Fan vad koran cool är. Säsong tre så är det bara så att han röker, han dricker, han ligger Fan vad tragiska han är. Men jag fattar att folk kan tycka att det är coolt eller någonting sånt där. Jag, jag det är så märker... snyggt det var Varje närbild där är liksom på folk som röker, röker, röker, röker. Och efter ett tag så fattar man det. Liksom, så här, ja, ja, vi fattar ni. De, de rökte sjukt mycket under 60. De har ju till och med som med gravida kvinnor som de så här, zoomar in på deras mage för att visa att de är gravida. sen liksom, så här, eh, panorerar de upp och, och, och, och vi visar att en... de står och röker. Ja, och och ja. drinker handen gärna.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 tappar kanske mitt i en säsong eller någonting, eller någon säsong är sämre än någon annan, men du ska fan inte behöva kolla på en säsong i fler, eller på en serie i fler säsonger innan det blir bra. Nej, det tycker jag inte heller. Nej, men, du tyck men du tyckte ju att den var mysig ändå. Jo, till början, och sen blir den dålig. Dålig, eller tröttnade du bara på att det behövde vara samma grej hela tiden? Alltså, jag tappar intresset som fan. Ja, då hade du inte mycket att göra. Nej. Nej. Nej, vi får få se vad det kommer leda till i alla fall. Folk kan i alla fall e mejla eller skriva till oss på Tommy, och Niklas och Emilio och Facebookgruppen där. Eller mejla på tnepodd och skriva vad ni tycker och känner för den här serien. Mm. Eh, är det värt för oss att plocka upp den igen eller? Vad är det som gör den så bra? Vad är det som gör den så dålig? Jag, jag vill höra allt. Eller vi vill höra allt. Mm. Bra. Precis. Och eh, Niklas, ska inte du presentera kvällens program då? Jo, absolut. Vi var faktiskt på bio nu i helgen alla tre och såg två filmer på raken. Extremt trevligt. Det var först Star Trek Into Darkness och följt av skräckremaken Evil Dead. Så de två kommer vi recensera och vi kommer även att fortsätta vår hemdföljetång med den andra serien i Paxanvoks hemteologi. Oldboy. Mm, nom, nom, nom, nom. Det ja. är Koreas kännaste film, tror jag. Ja, det är Att det säkert. Ja, kanske, ja. Det, det får man nog kanske Den tog ju världen i världen en storm när den kom, kommer jag ihåg. Jag tror inte det var någon som inte gillade den. Jag tror det var den första koreanska filmen jag såg. Men uh, ja, ja det, det tar vi då när vi kommer dit. Mm. Verkligen. vi? Ska, ska vi mm. <laughs> hoppa into in darkness in i mörkret? Vi tog den. Jag tog den. <laughs> den är rätt snygg segway. Ja.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 så det är ingen remake, men det, det blir ju det. I den här, serien, den här filmen... Fuck, jag bara inte vet vad jag pratar om längre. Men... -imagine, ja, vi, ja. Det, det är väl, det är väl ett, en bättre eh, ordning. Vad, vad heter det på det där? Skitsamma. Det, är en det är ett det bättre det. sätt att säga det på. Men eh, rollerna ser vi självklart som i förra filmen. Eh, vet du, Chris Pine som Kirk, eh, Zachary Quinton som eh, Spock. Plus att de får... Eh,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 Mm. Cred faktiskt ja. han, han är ju superbra Det är nästan han som bästa karaktären i hela Jag Det han var rätt jobbig i Into Darkness Jag tycker han var mycket bättre i första filmen Jag kommer inte ihåg honom i första filmen Man var så sur i den här, det var bara så här Jag är arg, oh, jag tycker inte om det här Jag vill inte vara i rymden Men ska eh. han inte vara så? Jo men det blev I, lite för mycket i, i den här Sen så säger han ju till äh, um, Kirk i tiden I'm a doctor Ja precis Och det var ja.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 Ja, jag kan redan säga nu att jag hatar Samuel Pegg jättemycket. Jag tycker att han, han är felkastad som bara... Ja, men I den här filmen. Inte, ja. inte den allmänna. allmänt, Samuel Pegg är ju underbar annars. Underbar vet jag inte. Jag tycker han är rätt så överskattad. Men jag kan jag fråga, att det är om folk gillar honom. Bra. När han håller ah, sig egna det, filmer. Det, det får stå för dig. Ja, men... Men här, här, här är ju... Fy fan vad irriterad karaktär. Alltså, ska du vara så jävla rolig hela tiden? Är den en lustig kurrider också? Mm, ja, det vet jag inte om jag kalla en... God damn it, <laughs> det, det enda han gör i serien känns som att han står ner i maskinrummet och beklagar sig över att han inte kan göra någonting. Är ni du, kapten? No She's gonna blow Dock, av de här uh, bikaraktärerna så finns det ju en snubbe som lyser igenom så jävla bra i den här filmen. Och det är ju självklart John Cho. Kan ni inte hålla med om att han är en grym... Alltså... Men det är det, det jag menar. Jon show är för, för mig är en jävla så här... Så, sitcom. Ja, ah, precis. Saturday ett Live-komedian med lite. Och sen är jag med den här Harald and Kumar filmerna liksom. Off-Center var med. Vad säger du? Off-Center var med en, en sitcom. Ja. Ah. I men en jävla pårökt kille. ja. Ah. Jag kände så här, kände så första gången att så här oh, herregud, han kommer inte leverera med. Han, han underbar faktiskt tycker jag Sjukt bra uh -huh. Lågmäld och tar inte alls så mycket plats uh -huh. Han gör precis det han ska Mm, precis han Utan man blir så sur på honom Som man blir med de andra Ja <här> uh -huh. uh -huh. Vad fan har vi sagt om att jävel handlar om vad är Emilios jobb? Jaha. Vad gör de i den här jävla filmen? Ja, okej. Okay. Vi jämför ju med Wrath of Khan. Alltså, här får vi ju precis som i Wrath of Khan möta Khan. Um, och uh, han, um, Kirk, sätts på prov när en terrorist. Säger man, terroristaktion? Ja, visst. Terroristhandling? Terroristdåd? Terroristdåd.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 Annars känd för Sherlock Men här visa vad han kan I en sci-fi film istället Skärp till den nu för fan ni gillar, ni gillar inte den? Nej Jag sitter bara läng längtat efter att kunna <laughs> ja. Om man ska säga så här alltså Jag, eh, jag förvänt, När jag går och ser Star Trek Into Darkness Så förväntar mig inte något Jättedjupt som jag liksom ska gå och begrunda mig Över i flera dagar efteråt Nej. Men, Varför gör inte det då?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 Uh, jag, jag tycker uh, Chris Pine tänkte jag säga Så heter han Men Kirks och Spocks relation är extremt intressant Eftersom de kommer från två helt olika världar Och börjar ifrågasätta varandras tänkande Och allting sånt där mm. Så här funkar det mindre av, så här tänker vi, vi Vi hanterar det på det här sättet Det börjar ju filmen med lite de, så Influera uh, varandra Ja, men precis. Jag, jag tycker om det. det. Det är faktiskt rätt intressant det med raser och sånt där. Jag tycker det är rätt kul. Men det är, dribblas ju helt hållet bort faktiskt, mm. tycker jag. De hade ju väldigt stor chans att göra det här till en så här Vem kan du lita på film? Um, mm. Men det, det blev det väldigt, väldigt lite av. Det var, blir... någon, det var någon, någon scen, alltså på kanske en så här... Jag, jag kanske satt i... Uh,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 Mm. i början och slutet Väl av likt, filmen. Välikt med Battlestar Galactica. Ja, ah, precis. V vad heter Ke Capricorn? Vad fan heter staden? Jag kommer inte ihåg. Det heter inte Capricorn. Ja, ah, kanske heter Capricorn. Jag, jag vet inte, samma. jag har bara satt under lite. <coughs> men eh, jättesnyggt faktiskt, vackert. Eh, visst Star Trek ska ju utspela ut i rymden. Men eh, även fast den har den liksom, att det ska utspela sig ut i rymden så är jag ändå mer intresserad ser vad som händer ner på jorden. Jag vill se mer mm. gadgets och sånt där nere. Jag, jag, jag vill hålla mig på marken.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 Men här är ju liksom, om de spränger skeppet då, då dör ju alla på den gång. Det, är vad jag menar. det var väldigt många människor som flög ut ur saker i den här filmen. <laughs> ja, men det var väldigt många, ja, men du vet såhär, typ som såhär Air Force One filmer, när de så här, eller allting, allting med flygplan, när de spränger på flygplan och så, alltså, så sugs de ut. Liksom. Och hur många gånger som helst när de blåste hål i en vägg och folk bara, slupp! Mm. <här> ja. Så var det. ja Så var det.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 Jag såg att de hade några mobiltelefoner som kändes extremt eh, omoderna faktiskt. Såg ut som en jag... iPhone med en flipskärm Ja, ah, precis. Lite sådär, små transparent eh, varumell också. Eh, det är jag. Sen tyckte jag var coolt att man, man, man kände ju att eh, Jay Abrams börjar värma värma upp sig för eh, Stavros universum. När han börjar introducera massor säga, rundvarelser och sånt där. Tjejer med... Svansar eller det väl kattliknande djur är det. Mm. Och något, jag vet inte, något missfoster ska man inte säga. Men det är, <laughs> är nåt, nån rymdvarelse som har något konstigt utseende.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 Så hörs, typ skitöpan. och så här, typ, Konstiga märken i pannan ah, ja, men Han är ju en klingon ah. Sådana skulle jag vilja ha lite I crewet och sånt mm. För Nu känns det som Fast, det är bara ja. Fast grejen är ju också, det här är ju innan um, Det här är ju en prequel Till allting Det är ju här de, de får och då alltså, Klingon är ju fienderasen i princip, Jo precis. men det behöver inte vara klingon Det kan ju vara Bara alltså, ja. var mer vi... aliens Ja, precis. För du introduceras lite snabbt till massor med olika rundvarelser. Men liksom, det går ju bara lite snabbt förbi. Samma pegs sitter ju super med någon. Ja, just det, Den lilla fostranet. Aha, ja, exakt. Eller kallar honom. Ja, mer sånt. Mer, sånt. mer, mer missfoster eh, vill du ha. El, mer elefantmannen-varelser vill jag ha. 1981 så regisserade och skrev Sam Raimi. Nej, du får ta om det där. Ni, ni ja, men i förstör allting låt, jag tycker det är så kul. Ja, det är bra. <laughs> jag försöker att ta in en mer berättande stil. Ja, kör åt. Dra läftena då. <laughs> du är så jävla fnissig idag i <laughs> Åh, <hå>, men jag tycker du är så söt Niklas. 1981.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 du kunde väl sagt, bok ska... of the Dead. Ja, han hittade en mm. dödas bok och så gör han det som man självklart måste göra i en skräckfilm. När det står, läs inte det här högt, så läser man det högt. Men hade du inte varit mer beskrikt om man sker det och så vart det av sina drogproblem och så åkte de hem, credits. det, här... alltså, det hade ju varit, en... varit en bättre film. <laughs> ja, jag tror det fan också nästan. Det, grejen är, är, det, det här är en sån här, liksom så okej okay, hur ska vi ha, ha ihjäl alla de här fem karaktärerna, film.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 Ja, Tommy var med på det. när <laughs> alltså, du oro då när du pusslade ihop det? Det är en gammal grej. Ja, <laughs> tror du såg du något nytt här? Uh, ja. jag, jag jag Vil, vilket forum hittade du den här inför på, Niklas? Uh, en, ett mejl från Tommy, tror jag. <laughs> ja. <laughs> ja. Alltså grejen är... För cirka ett år sedan så gick vi och såg den här... Omtyckta filmen Cabin in the Woods...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 Men det var inte någon kridal alls av det i den här filmen. Utan det var liksom så här: Okej, okay, nu ska ha så skött köttet vi kan i en och en halv timme. Och så var det. det. Hur mån låg det i hur provocerande, idiotiska karaktärerna var? De var så extremt dumma hela tiden. Ja, Till exempel sa. att de lämnade vapen inklusive en, en hagelbössar utspridda lite här och där i, i stugan. samtidigt som den här besatta galningen spingelös. Eller, inte, vem tog, varför tog de inte, inte in smarta med sig sen. den? Nej, vi är inte någon de la den där. Så. <laughs> uh, um... Och den här huvudpersonen, jag kom ihåg vad de heter faktiskt, han David här för mig. David, ja. Ja, ah, som aldrig. Han ska väl vara hjälten i filmen, antar jag.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 Ja, det det. Ja, jo, men ja, ja, Och som Thomas sa också, det här med humorn, man vill ju ha lite roligt också. Men det här var ju extremt humorbefriat. Med, till skillnad från Sam Raimers filmer, som ändå ska ha glimten i ögat. I synnerhet tredje filmen, Army of Darkness, är ju faktiskt väldigt rolig. Ja, andra filmen är också, Svinner, är rolig. Det kommer jag inte ihåg så mycket av. Humorn, ja, men den kan jag den här när jag pratar om den. Låg ju nästan mest i den svenska översättningen av saker tycker jag. Aha. Ja, men typ som här, när hon när hon, eh, en av de här demonerna, ska hungla upp en av andra tjejerna, vilket känns som ett här, normalt tema i såna här filmer, så, så säger hon: eh, you, you dirty cunt. Vilket på den svenska undersökarna översätts till din, din snuskvitta. <laughs> det tycker jag väldigt roligt. Ja. Det var ju fler än jag i biografen som tyckte det är väldigt roligt. Du och tjejerna fnissade Ja, vi. faktiskt. Ja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 det känns ju liksom när de sliter av armarna på människor, eller sliter av sina egna armar också och sånt, men det är mycket och sågar så mycket armarna. Men det är inte så mycket... Ja, ah, men jag tycker det är, det, det är väl gjort faktiskt, det är ju någonsin han försöker ta ut en kanyl från sitt öga som är extremt närbild på, jag tycker det är svinsnyggt gjort faktiskt, för då ilar det till i hela kroppen på mig. Mm -hmm. Men man behöver nog man behöver mer än det här köttiga liksom, för det ger ingen liksom substans det här, det, det är liksom...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 du vill ha lite så stop motion och sånt? eller vad Ja, det vill jag <laughs> Ja, med det här pissiga internet så fortsätter vi på vårt nästa segment Det kanske har varit ett abrupt slut där på vår evil diskussion Jag tror jag lade i en halvtimme eller någonting sånt där Väldigt episkt tills vi upptäckte att eh, mitt internet eh, har försvunnit Två timmar senare sitter vi här nu <laughs> Inga jävla omtagningar Nej, Och, ja. vi, Nej ni får. Jag, jag, jag tycker ni, ni, ni känner er rätt bekväma när ni säger så här. Men du kommer ändå klippa det, Thomas, det är lugnt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 Ja, framförallt är det en jack på svar liksom. Varför? Ja, han ja. ja, är ju ju. Som fan. Det, jag tror den heter Händen som undertiteln. Oldboy, Händen. Mm. Mm. Jag har märkt att det, i Sverige så skriver du eh, Oldboy, alltså mellanslag. Men i alla andra länder så skriver du Oldboy. Att det ja. sitter ihop. Jag vet inte, för det, jag för är, det är, så... är ju liksom inte... Det är ju inte Oldboy, alltså gammal pojke egentligen. Alltså... Oldboy är ju någonting i, i filmen. Vi får ju veta vad, alltså, efter ett tag. Ja, ah, kan boy ju att det, det, det kommer innehålla extremt mycket spoilers faktiskt. Eh, vi Ja, här... ah, okej. Okay, ah, vi... Det blir en spoiler. Hallå? Ja, herregud. Vi pratar om allting. Den, den är så gammal också. Det, det gjorde vi med Hämnans Resa också. Bra. fullt med spoilers kommer det vara Och eh, så förut så kommer det se likadant ut Som när Niklas eh, recenserade Hemnands resa eh, Vi listar upp, eller jag listar upp Det är min tur nu, listar upp tre Minussaker, tre dåliga saker Alltså med filmen, de sämsta Och sen har jag en lista på tre De tre bästa grejerna Jag tror jag kommer hoppa emellan de här, det är väl rätt så skönt du mm, så gjorde du förra gången också, en bra och en dålig en bra. Ja, precis Och jag har satt klart i kronologisk ordning 1, 2, 3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 jag får det bästa till sist. Arr. Det som jag tycker är tredje sämst med den här filmen är faktiskt eh, dialogen med den här filmen. För Först måste jag säga att det, jag älskar den här filmen sjukt mycket. Du var väl med på topp 10 när du rankade dina bästa filmer, vill jag minnas? Det är minst du så rätt. Då? Yeah. Så det här är, det känns mestadels små petetesser. Men, men du blir ju det med sådana här filmer.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 utländsk film, alltså inte engelsk film, utan, säger, koreansk film till exempel. Då. Engel, inte engelsk språk i filmen? Ja, ja men, exakt. Att, eh, det kan, att saker kanske nyanser kanske faller bort i översättningen. Att det blir att det blir förenklat språk eh, när det eh, koreanska ska översättas till svenska och då att eh, det blir inte, det sprakar inte om dialogen. Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur det var med Sympathy for Mr. Vengeance som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 Det, det enda jag tycker är används bra det är de här faderna till liksom, så här, nästa dag när man ser så här, en datumklocka alltså, som liksom, mm. går ner och liksom, Okej, okay, nu är det nästa dag. Liksom. Men då kunde man likaan bara gjort en titelskärm liksom, så här, dag tre. Blad, tre är, dagar, det, är det är väldigt Park De här övergångarna är väldigt Park Att scenerna fadas över till varandra. Det är ett slags kameragrepp han använder i hans senaste filmer För jag har ju aldrig sett någonting... Av honom förutom den här hämnarnas som vi snackade om förra gången. Mm. Ehm, och det här känns ju som att... Och som sagt, jag har inte säga någonting, men det känns här som att han har hittat lite mer sin stil. Ehm, det, är väldigt det är väldigt speciellt kamerarbete. Ehm, så jag tänkte, det, det kanske är någonting, någon, någon typisk Apertan Wook-grej. Till exempel just den här klockan som du nämnde, att det blir en sån här datumklocka som tickar ner. Och sen kanske den typ så välter ut i en scen typ. Mm.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 Ja, men varje scen är ju verkligen... Man, man kommer ihåg den här filmen scen för scen. Men så fort man kommer till de här hypnosscenorna så blir det så Åh, oh, gud, det här är så dåligt. Oh. Det, är, det är verkligen ruttet tycker jag faktiskt. Ja, det drar, det drar ju verkligen ner. Helhetsintrycket. Tur att det inte är så mycket av det. Det är väldigt ja, slutet och i mitten. Men det, det är någon slags... Här, när, när man ska förklara twisten i slutet typ så, här, så är det så här... Åh, oh ja, yeah, oh yeah, fuck, det här är så grymt. Så, bara, så tog vi in en hypnos som eh, fick eh, hypnosera er...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 Mm. Och ska göra en remake på den. Jag ska på det. Vi pratade med Niklas om det. Medan vi väntade på att du skulle logga in. I Oldboy så sitter han inlåst i 15 år. I amerikanska versionen sitter han inlåst i 20 år. Varför är det en viktig grej tror du att ändra? Varför kunde ni få 15 år här också? För Josh Brolin ska se gammal ut. Jag vet inte. Brolin. Ja, faktiskt. Men är Oldboy baserad på manga från början? Ja, ah, en japansk manga. Ja, visst är det det. Mm. Mm. Okej, okay, jag vill bara kolla det. Ja, men universell film, verkligen. Vad tror ni om uh, remaken? Är ni intresserade? Vill ni ja, se? Verkligen. Ja, verkligen. Jag vill ju se vad de gör med det här. Ja. Jag vet inte om jag tror att det kommer bli bra, men det, jag, jag tror fan att det kan bli det. Alltså. Alltså, Spike Lee är en duktig regissör, det tycker jag. Han, han, han har väl inte gjort sådana här super. Jo, han har gjort väldigt bra filmer. har han gjort... Men jag vet inte, det, det känns ändå tryckt att det är han som ska göra den. Visst, det kommer bli väldigt svårt att, att slå originalet. Men som sagt, jag är nyfiken och se hur de kan lyckas med det. Mm. Ja, absolut. Du då, Niklas? Är ja, du då? Jo, lite grann. Men det är väl samma. Hur långt kommer de ta det? Kommer de göra några ändringar förutom att det är fem år extra? Eller kommer resten vara exakt likadant? Men det kommer bli väldigt spännande förstås Den här incestbiten för förstås Det kan jag känna att det är lite tabu där borta ja, Det känns det... ju väldigt koreanskt Incest? <laughs> ja, Nej, men alltså det känns väldigt koreansk film Det ja, känns om som det... att det alltid någon form av så här, konstigt sex De kanske lägger tonvikten på hypnosen istället <laughs> <laughs> Ja, den, den kommer de, incesten klipper de bort eh, hypnosen kommer de klippa bort våldet eh, är jag väldigt intresserad av eh, om det här kommer bli en PG-13 eller nej det lär den inte bli faktiskt Det blir ja. nog barnförbjuden ja. Ja. men för det är ju våldet i Oldboy också som är så helt underbart ska vi prata lite om filmen om sig själv vad vi tycker om den ha, nu har jag sagt mina punkter är det någonting ja, ja, jag har glömt? Får jag säga det som jag tycker är verkligen bäst med den här filmen, eller inte bäst, Sjuks. men en av, de, en av de bra grejerna, det är humorn. För det är väldigt mycket svart humor i den här filmen. Precis som det var i Hämnads eh, resa. Tänker du men. på när han äter bläckfisken, eller? Nej, <laughs> men inte bara det, men alltså, så här, alltså rent allmänt, det, det, det finns ju rätt... Alltså, det, den är ju inte helt humorbefriad. Ehm... Um,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 men det är, ju mer, det, det är ju som säger, det finns ju en stor skillnad mellan liksom, humor-gag som Star Trek har. Men här är det mer svart humor, mm. att man är säger, åh, åh, herregud, vad fan är det som händer nu? blackfix typ är ju typ